Hrvaće sestre, mi ćemo i da govoriti o siri Rasula sallallahu alihi wa sallam. E, mi smo zadnji puta o islamu Hamze i Omara radijallahu anhum. E, danas ćemo govoriti o prvoj i drugoj hijri u Habešu, odnesno u Etijopiju. Da kaznemo zašto dolazi hijra u ovo vrijeme, a to je pete godine po su Rasoola sallallahu alaihi wa sallam i to u početku ove godine, a to je mjesec Recep e, mušnici su, da kažemo, preteljali svaku mjeru u znamiravanju Rasoola sallallahu alaihi wa sallam i isto tako od drugova, njegovih drugova isto su tražili od drugova Rasoola sallallahu alaihi wa sallam da napusti meku Ono odnosno nisu im dozvoljavali nisu im dozvoljavali da upražnjavaju ibadet odnosno da slijedi Resula sallallahu alihi wasallam i Resul sallallahu alihi wasallam koji je milosti prema svojim sljedenicima tražio je određeni izlaz za drugove Resula sallallahu alihi wasallam i isto tako on, što je vrlo važno da se spomene to je Da rasul al sallallahu alejhi ve sellem razmišljao da se osnuje drugo mjesto za davo odnosno za poziv u islam, odnosno da se nalaze još određena mjesta mimo Meke, u kojem će se širiti islam i isto tako pripremati za budućnost. Pa je tako rasul al sallallahu alejhi ve sellem dozvolio svojim drugovima da čine hidru kako bi se na taj zaštitili od određeni uznemiravanja Korešija. i isto tako što je vrlo važno, kako smo spomenuli Resurs Allah je želio s tim da Etiopija postane drugo mjesto je da kažemo rezevno mjesto za islam za islamsku državu ukoliko stvari ne budu išle onako kako je da kažemo se očekivalo onda da Islam i isto tako sljedebenici imaju drugo rezervno mjesto, da kažem. E, kako možemo to otvrtiti? E, da kanžemo razlozi ili ono što u islami činjavci kada govore da je Habesha ili Etiopija bila rezervno mjesto za Islam je ta. Da Resul al sallallahu alaihi wa sallam nije ništa radio, ali se bez plana. Ono to ništa nije radi, osim sa naredbom Allaha djele djelelahu. Pa tako da zvolio svojim drugovima da preseli se u Habešu i isto tako drugovi Resula sallallahu lihva sallam, koji su bili u Habeši. Nisu dobili naredbu Resula sallallahu ve sallam da se vrate osim šeste godine po hijri. Odnosno kada Resul sallallahu ve sellem osvojio Hayber, nakon toga an-Džanser Ibni Abi Talib je došao sa muhadžirima iz Habeše došao u Medinu. Tako da zažimo prošla je bitka na Bedru, prošla je bitka na Uhudu, prošla je bitka na Hendaku ili Ahzab, isto tako znači došla je, došlo je Znači, Resul sallallahu alaihi wa sallam nije želio da svojim drugovima naredi da dođu u Medinu sve dok se nije približilo osvojenje Mekije i u tome smislu je se moglo zaključiti da, alhamdulillah, da je islamska država jaka, da nema ima tolike opasnosti za islam i muslimane, da se mogu potpunosti uništiti i da li je ostalo sodređeni vidovi, pretje su ostali, Međutim, kako je rekao Rasul sallallahu alaih srlomu, bici na hande, ako neće oni više nas napada, sad će oni napadovati. I isto tako, kada gledamo prvu hijđu, a to je da je 14 osoba učestovalo, 10 muškaraca i 4 žene, i isto tako, u ti 14 osoba nećemo naći niti jednoga čovjeka koji je bio slobbenženi rob u Mekiju. Odnosno, koje imamo najviše i mi iskušenja ali patnje znači kada bi rekli da je samo cil hijre o o o FO people have time da se semani spase patnje i luzamiravanja od bi trebali da u toj grupi ljudi nađemo ljude koji su bili najviše izloženi patnji međutim resul sallallahu alejhi ve ljude koji imaju važno mjesto u Merkin, odnosno imaju važno mjesto u Islamu. I mogli su da nosi tu, u nosioci. Odnosno, ako bi se nestao desu Resursa al Selem, ili ako bi se dešao njegovim drugojima, ima da kažemo tamo osman ibnjan fan, zajedno sa svojom suprugom, čekao Resursa al a to je Rukeje. Isto tako je bio Jafar ibn Ebi Talib i njegova žena Esma ibn Umejs. Isto tako između nihar biho Abrahman ibn Auf, Zubayl ibn Awam, isto tako Ebu Salame ibn Abu Ased, isto tako Ebu Hudaybe ibn Utbe, Musab ibn Umeer, Otman ibn Maldun. Sve su to bili ljudi koji su imali ulogu Islamu Resul s.a.v. sa tim je želio da je zasla odjeđenu skuplinu muslimana kako bi živeli u Habeši, kako bi širili islam, kako bi, da kažemo, bila ta rezerva za neke druge stvari i zato nisu ti muhađili došli osim šeste godine po poslanstvu kada je Resul s.a.v. dozvolio čak više je bu Musa išari im Kada je došlo sa skupinom 50 ljudi iz Pemena, Ešar kada su se zaputili Jemenom, zemena, Jemena kada su zaputili, zaputili Crvenomorom, morali su proći, pored Gide, doći gore do, do, do, do, do Jamba ili do Rabe, gdje su mogli se iskričati pa uđu u Medinu. Čak i kada je su određene vremenske priloke ili nepogode odnijele, znači moro je njihov vlad odnijelo do, do, do, do Habeše, Tu su ostali kod, kod džafere, džafir mi je rekao da Resul s.a.v. nije naredio da se vrati. Tako da kažemo, to su neki od ciljeva ili motiva zašto su se drugovi Resula s.a.v. i selili. Tako kako smo rekli, znači prva hejža u Habeš, Etiopiju dolazi početkom peti godine po poslanstvu, po i e, drugovi resula sallallahu alaihi ve sellem probodjavaju oko 9 e, ili 10 mjeseci da bi nakon toga a mi su znači govorili primio islam, omer i prije njega isto tako Hamza i te su vijesti došle kod drugova resula sallallahu alaihi ve sellem i e, da kanžemo e, e, možda je njima prenešena slika islama i muslimana e, uvećano, odnosno ne nakon kako je stvarnost Pa su pomislili da po primanju Islama, Hamza i Omera sad će biti drugačija situacija. Jesi da su određene stvari izmijenili u Meku, mi smo smijenili, znači su mogli javno iz Poljava, došli u Harim. Međutim, opet to bilo na tome nivou i onda su shodno tim vjesima koji su njima došli, su e, vratili se u Meku. Međutim, kada su došli na jedan sad vremena do Merke, došla su, do kažemo do njega istinske vijesti, a to je da i dalje postaju opasnost u Meki, da su i dalje musimani izloženi iznamiravanju kurešija i u tome slučaju određeni dio musimana je se vratio ponove u Habešu, određeni dio je ušao skrivajću se u Meku određeni dio je ušao u za, po zaštitom određenih nevednika u Meku nakon toga, znači kada je I da li, e, bilo prisutno uzemiravanje muslimana, Resul s.a.v. dozvoljava, znači u mesecu e, ševalu, dozvoljava da se ponove učini hejdža, znači u istoj godini, peti godini po, po samstvu se učini druga hejdža u Meku, da se učini iz Mekke u Habešu, međutim sad ne kažemo tu već više ljudi a to je 83 muškaca koji je između njiha bio Amarivni Asir, isto tako od 18 do 19 žena između bilo je bilo 11 kurešiki, a isto tako znači mimo da to bilo 7 ili 8 je bilo eh, žena van kureša i tu se ne projedi jer se znači oko 100 ljudi znači ponovi se vratili u Habešu isto tako postavlja se pitanje zašto je Resul Sallallahu odabrao Habešu jer inače kada gledamo kartu značemo da je Habeša daleko od Mekke isto tako mora se ići mora i ni u visini GD ili da kažemo mjesta Lugljoda da su drugog Resula Sallallahu Sallallahu Sallallahu Sallallahu Znači, ona je niže i dole. Znači, zašto je odabrao? Isto tako Habeša e, nisu govorili arapski jezik. E, isto tako e, su bili kršćani e, povjerni. Zašto je Resul Salallahu alihi wasallam odabrao upravo da drugovi negovi čine Hidžu Habešu? Odnosno, da li Resul Salallahu alihi wasallam je poznavao situaciju Habeši? Ili jednostavno je to bilo, kažemo, nasumice, idite tamo i tamo i tu učinite Hidžu. Zašto Resul Salallahu alihi wasallam nije odabrao Plema, plemena koje se nalazili na Arabskom polostruvu, isto tako zašto nije izabrao e, Egipat, zašto nije izabrao iz, Irak, zašto nije izabrao Šam i sviško tome. Resursa, ja Allahov i Veselem, je dobro poznavao situaciju. I znao je da sva ta plemena koja se nalazi na Arabskom polostruvu, koja se nalazi u Iraku, koja se nalazi u Šamu, koja se nalazi u Egiptu, prvenstveno im je vjera vjera ime, širk, odnosno su mnogo bošci. Isto tako, oni su bili pod utjecajem ili Kurešija, ili su bili pod utjecajem e, e, e, Rimske imperije ili Perzijske. I tako mi znamo da uzvišene lahke barek ar tala rekao, da su najžešće ili najveće nepretesta prema muslimani, Židovi i oni koji su mnogobošci, a da su hršćani najbliži po pitanju tog nepetesta muslimanima, jer između nijar ljudi koji su kisi sin. Isto tako koji se ne oholi. I još, da kažemo, jedan najveći razlog, ako je resursal osada, dozorio se na drugom načinu, je to što je me rekao, vi ćete doći kod vladara. A to je neđaši, u njegovoj se drži, ne, državi ne, ne čini nikome nepravda. Znači, zna je re, resurs sallallahu ljube sallam, da tamo postoji vladar, koji iako je on kršćanin, međutim, krasilo da je to da je on bio človjek pravedan. I da u njegovoj državi nikome se nije činila nepravda, Nije, da kažemo, pravi razliku između ljudi, da li oni su jedni i ili drugi, da li su jedni nacionalnosti i drugi. I zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam i to dozvolio i tako je se značio bistinno. Jer je umu sallam i drugi sahabi su prenosili da je to bio plemenit komšnja, da isto tako i Najashi prihvatio, da im je dozvolio da obožava Allaha i Žešanu i nisu imali problema. Međutim, Kureš je nisu mogli da se smire. A to je da drugovi Rasul sallallahu alejhi ve selam džive وهابشي idu je u jeva i da svata prava i da obožavaju Allaha te bara kavtana pa su tako izasali Amra bin Ansa i isto tako Abdullaha ibn Abi Radia ibn ibn, ibn eh, Mughira poslali su da pregovaraju kod Neđašija kako bi drugo drugove Rasulov s.a.v. vratili ponove u Meku. Međutim, šta su oni vradili? Da kažem, Amribne Az, u to isto vrijeme bio je začinjeni, došli su sa hedijama, određenim poklonima, znali su da oni najviše od Mekke i vole kože, došli su, podijelili su e, patrijasima koji se nalazio kod Neđašije, isto tako su da dan u Neđašiji čak više dali su mu hedije. Zašto su želeli da pripreme da gažemo tako terenje? Htjeli su da potkupi te ljude koji se nalaze oko vladara i kada su došli, rekli su im, mi smo došli da uzemo te naše sinove, jer su to naša djeca i njihovi očevi, njihovi e, amiđe, njihove dađe e, bolje njiha poznavaju od vas i oni su više strpljivi po pitanju njihove uvrijede od vas, pa i vi ih vrate nama. Pa su ti koji se nalazili oko Neđašije, rekli da su oni u pravi i treba da se vrati. Međutim, Neđašija koji je bio pravedan, isto tako kad će ga se ispostaviti koji je bio istinski vijedni po Isu a to je da vjerovao da je on Allahov rov, čakšni znamo da je Neđaši primio Islam i da je preselio, idemo resursa osrakanja u džinacu. Nije želio tako da postupi sa ljudima koji se nalazi u njegove državi, koji smo gosti, već je htio da čudne i drugu stranu. Pa je pozva A drugo vera su sallallahu alejhi wasallam koji su se dogovorili da Janfer i Nabital će biti taj koji će govoriti u ime njihovo. Pa kada su došli, upitao je šta je to vaša vjera? Jesu iz oslanisi goreše rekli? on su nauslu našu vjeru, a nisu ušle u vašu vjeru. Već su došli sa novom vjerom. Pa Janfer i Nabital koji je inače aniči cerasul sallallahu alejhi wasallam je znao najbolji resula sallallahu alaihi wa sallam isto tako je resula sallallahu alaihi wa rekao da on najviše liči pobitanju po pitanju ahlaka čudi tako iz fizičko izgleda on je došao i pojasnio je kako je bilo njihovo stane u džahilijetu a to je znači spomenuo šta su rada su obožavali Tipove, da su ubijali svoju džesku djecu, da je jači navlađavao e, slabije, i sve je pojasnio ono što je bilo džajlijetom, i, i nakon toga je pojasnio da je došao Resul, sallallahu sallam, koji je poznat po svome porijeklu, znači nije to čovjek koji nema porijeklu, koji je poznat po svome emanetu, znači spomenuo sve Resulove, sallallahu sallam, plemeniti osobine, i onda nakon toga pojasnio čemu poziva. A to je da samo obožava jednog Allaha, da se jača rodbiska veza, pojasnio on je one temeljne vrijednosti islama, gdje je tražio nevđanaši da mu nešto proučio od objavima pa mu proučio početak sure i merijem je on zapakao isto tako i njegovi da kažemo njegovi učenjaci koji su imali običaj da kod nja uvijek te bude otvoren pa kanže on je kada je sušao suru Merjem nakvasio je svojim suzama svoju vratu isto tako e, o, e, njegovi učenjaci su nakvasili sa svojim suzama i on je rekao da ono došlo Muhammedu s.a.v. i onda što je došlo Isu da dolazi iz jednog izvora. I onda je rekao da drugove Rasula s.a.v. viduju da niko im neće smeti učiniti nepravdu. Međutim, idari sasanici nisu bili zadovoljni, znači nisu željeli da ostavi drugove Rasula s.a.v. pa je rekao Amr, e, Abdullah koji je kažu, bio milostiviji, od Amra, pa je rekao doćemo sutra, i uspjet da ju vratimo. Pa kada je došao sutra rekao je da ju upitaj šta oni govori za Isu, ali islam, jer su oni vjerovali kao što i dan danas vjeruju, a to je njivo trojstvo i o tome da je Isa božanstvom. I isto tako su se dogovorili, drugom je Resulat sa osadom, da kaže ono što je istina, pa šta će biti, neka bude ion da je ona srkao ono što je Allah tbaraka ta podučio su resul sallallahu alejhi ve sellem da Isa Allahov rop i da njegov poslanik i isto tako da ga je rodila merima koja je nevina znači nije znači nije očista od onog što je potvara vidova to da pošljan zinalu isto tako da je to jedna od Allahovih duši to je ruh, isto tako da je to Allahov reč da ono su je, je rekao budi i on je bio i onda nakon toga Nedžaš je isto rekao da je to istina iako su se njegovi učenjaci oko njega nakašljavali jer nisu odobravali Nedžašiju jer su oni vjerovali da je Isa vožanstvo i on je rekao kada je povukao znači crte na, na, na pjesku rekao da nema razlike između onoga što, je, što su drugo da su osao sada na njemu isto tako, na, čemu je, na čemu je su onda nema te razlike osim koji znači, je nema nikakve razlike i nakon je toga vratio je E, drugo je sposobno rekao da znači u njegove zaštiti i sve ono što ima što ima u njegove državi, a nakon toga je vratio je darove i za slanjevicima ko reši, oni su se vratili, vratili su o Meku, da kažemo poniženi i nisu uspjevili da učine onaj posao koji su želili. Na taj način, da kažemo, završava se e, taj e, istorijsko izlaganje prve i druge hije u Havrešu. Međutim, drago vam je vratio, znači, mnoštvo je pouka i poruka u tim doga� vidimo da je sallallahu alaihi ve sellem, kojim je dolazila ovjava, dobro je poznavao situaciju oko sebe. Po pitanju djetski prirodi, po pitanju ekonomski, po pitanju neprijatestva je slišno o tome. I nije Resul, sallallahu alaihi ve sellem, džab je izlazio drugu Habešu. Znao je da se tamo nalazi pravedan mlada, znao je da su hršćani bliži po pitanju vjeri, jesu ehli kitabije. Isto tako je e, znao koje mjesto ima, ima Habeša, a to da su bili neovisni ekonomski isto tako da su politički nisu bili ni pod kojim utjecajem tako da Kurešje ne bi ništa moglo raditi sa Habešom, ako bi uveli ekonomski embargo ne bi to ništa utjecalo na Habešu Isto tako politički nisu mogli da više određene pritiske kao što, bi, kao što bi bio slučaj po pitanju Arapa jer svako pleme da je drugo resursa, da su od njih ako riješi za tražen, ne bi oma dali. Išto Isto tako vidimo da resursa Allahu alihi veselem želio je da odgoji svoj ummet ali isto tako i nas sa primjerom po pitanju hijri. A to je da nije govorio drugovi masojni, trebate da učinite hijru, međutim da Resul sallallahu alaihi wa nema nikakvog direktnog kontakta s kim. Resul sallallahu alaihi mogu učiniti hijru, jer mu Allah je naredio. Međutim, izašao njegov zet, a to je Othman ibn Fah, izišao njegova čirka, Rukaja, izišao isto tako Čafer, koji je bio u njegovu Nije on govorio, to žrtvojte za Islam, tako i tako, a on bi skonjalo svoju porucu, skonja Já leu da boca do Al-Qur'an que se potvrdi ono o se poziva. E de so vidimo da é vladala com o segundo Rasul sallallahu alaihi wa salam organização por pitanho hidri, por pitano diálogo sanajão cada suas lazilismo é que nem são intecta coisa lazeli. Ele mufit se nisso dos olhava, já tinha ridu cacsoni que ele vê o grupama manjim grupama, kako bi bili neprimijetni, išli bi po noći, čak se znači presuje da su koreši i pratili, kada su došli, su već e, e, su bili na lađama koji su već išli prema Habeshi. Isto tako vidimo, kada je traženo od njihova da pregovaraju sa Neđašijom, isto tako da pregovaraju ili da kažemo da, da, da opovrkom one tvrdnje koji su tvrdili za slančku rešija da nisu govorili 20 njihada, si u jedan glas svako ima svoje mišljenje treba da se ovo od Korana čita treba se ovo, mi ćemo reći to, ne Džanfer će ići govoriti i nije da kažemo Džanfer bez veze je posla da nas govara on bio od Kurešnja bio je, znači, kao što je poznato zakorešio, da su bili ljudi koji znaju govoriti. Isto tako je bio odlozir Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i znao je dobro kakav je Rasul sallallahu alaihi wa sallam i onaj koji suša kada govori neko o svome ako naravno će prija provjerovati. Jer on najbolije zna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da je došao neko drugi iz dalekog plemena, rekao, pa dobro, ti ne znaš Muhammed sallallahu alaihi wa sallam često, kako možeš o njemu govoriti. I isto tako vidimo da drugovi Resula sal, Allah, veselem, iako su imali potrebu za zaštitu od nađašnije iako da kažemo povratan nju u Meku je bio e, da kažemo upitan odnosno izgledao i dodati e, e, iskušenjima i uznemiravanjima i slično o tome međutim u onih stvarima u koje nije prihvatano da se čovjek određeni stvari prođe, gdje mora biti sapur i gdje mora biti požrtvanje, oni su tu stali. Kada je bilo povor o Isi, nisu zapetrebali. Pa nisu filozofila, pa nekako, možda je Isa tako, pa eto zna ovo, tamo, lijevo, desno, ne razumije, nije on i onaj koji je sušao. Šta je Isa? Isa je allah rob. I on je posanik, merim je, znači nije ima ništa sa zina alkom, On je Allah ovari. Znači kako objavati. Ako će ići glava, ne kreti glava. Ako ćeš nas protirati iz svoje države, protiraj nas. Međutim, to je hak. I zato znači u Islamu ima određene seba, temeli. Nema tu nagađanja oko toga. Neko te zaustavi kada je sušao više nema klanjanja. Ako te joj vidim da ti budeš klanjulom, Ode glava, ti kažeš, da mneš vidi nikad džami, nikada se skiraće, pa ja. Ne ja ću planjati, ne mra zna, da ćeš mi na među tebi, ti vidio, međutim, ja svoj namaz ne ostavljam. I zato Ha'iša -ha ranaka, ja u si hadijsku kod Tirmizija, u kojem kaže, onaj koji bude težio da zadovolji ljuda, znači da ljudi budu sa njim zadovoljni, a se na njega rasrdi, znači kaže Allah će se rasrditi na njega i učinit će da se ljudi rasrde na njega. Či onaj koji bude težio, da ljudi sa njim budu zadovoljni, a Allah sa njim nije zadovoljan, Allah će biti na njega odma znači on će biti na njega ljud, on će se na njega rasrditi i učinit će da ljudi budu na njega rasrđeni. A onaj koji bude težio, da Allah sa njim bude zadovoljan, Čak i uprkos ljudi, ljudskoj sržbi, kaže Allah će biti sa njim zadovoljan i učinit da ljudi budu sa njim zadovoljni. To je jedno veliko pravilo koje treba biti kod Musimana i taj sahadis treba naučiti na pameti se treba prakticirati. Ne može se zadovoljstvo Allaha džel dželalovu pridobiti osim na taj način. Sa čime Allah zadovoljan, to treba se činiti. A ljudi šta će rijeći, to ne trebate je neprinati. Jer Allah Žešanu je taj koji je i tebe stvorio i storio te ljude. I njihova srce, tvoje srce sve između prstju milostivo kreće kako hoći.